jsme, že nejlepší metoda, jak se dostat hluboko do meditace i ve stavu pokročilém, i ve stavu začátečnickým, i ve stavu plného probuzení, je dech. A údajně, jestli věříme to, co je napsané v páli, tak buddha vlastně a že do své smrti ne, praktikoval tuto meditaci a meditoval na dech pod stromem. V zenu je trochu jiná tradice, ale podle Nekaravády právě pod stromem probuzení si vzpomněl na dech, když byl malé dítě, tak táta ho odstavil pod džambu stromem, když dělal rituál Orání. aby král vždycky začíná první a pak přijdou všichni sedláci a následují. Tak seděl pod stromem no a neměl co dělat, chudák, tak se soustredil na teď a šel do stavu. Prohloubení no a na ten stav si vzpomněl pod stromem osvícení po šesti letech askéze. Hm? No a na základě právě tý, toho prohloubení pak praktikoval Vypasanu. A jelikož měl takové cnosti, získal to, co získal a to, co je těžké k získání, hm? A to je, že se jeho mysl pronikla celým univerzem. Hm? No a teď, co studujeme, vlastně, je tež poznání mysli, která proniká celým univerzem. Hm? Ale to pronikání je na jedné straně hm? přirozený stav, na druhé straně trvá nekonečné věky. Hm? Zase o čínský čínský rád pracuje s paradoxy stejně jako náš Ježíš. No a tak paradoxy nejlépe vysvětlují naší situaci tady na Zemi. My jsme stále v paradoxu, ale my tu paradoxy nevidíme, protože si se spoleháme stále na tu rozlišující mysl a považujeme ji jako něco, co je objektivní. Hm? No a teď na dech je nejlepší instrument na to, aby jsme se odnaučili hm? tolik důvěrovat ty mysli, co stále rozděluje, protože každá mysl hm, vlastně mi dává smysl, jestliže se správně soustředíme na to, co je v nás skutečný. A dech je právě to, co je v nás skutečný, je to element větru. A ten element větru tam prostě je. No a my podle toho, jak se k němu stavíme, my ho tak vnímáme. To je ta velká výhoda meditace na dech. Proto cvičíme qigong, děláme meditaci, aby jsme sami viděli, že my vnímáme dech podle toho, jak pracujeme s myslí a jak pracujeme s tělem. No a mysl a tělo Jestli známe budistickou filozofii, je všechno v naší zkušenosti. Kromě toho nic nemáme. No a tý, to je naše laboratoř, a v té laboratoři hm, se musíme realizovat. No a ten, kdo realizuje, no to je ta mysl. A ta mysl. Hm, co se týče buddhismus, to je, jak už jsme se zmínili, předchůdce všech jevů no a obsahuje všechny jevy. bez mě, ale jak obsahuje všechny jevy, ne? proto musíme to mysl poznat od začátku, jak vzniká no a taky od konce, jak vlastně končí. No a každá mysl, která vzniká, vzniká na základě jako všechno, vzniká na základě pozornosti a pozornost vzniká na základě prání. My chceme věnovat pozornost něčemu. Je to tak? Musíme to vidět sami. Buddha nepotřebuje žádnou pozornost, protože on jenom odráží. My potřebujeme pozornost, aby jsme věci poznali, protože nevidíme, že to, co odrážíme, žádnou vlastní skutečnost nemá. My to nevidíme. No a jelikož to nevidíme, jsme ve stahu popletení no a lapáme tu potom, tu onakou, No po ničem nelapá, ale lapáme. No a tak musíme poznat přirozený stav a musíme poznat to, z čeho začínáme. To jsme vysvětlili včera. Začínáme z toho prání něco zastavit, co se nám nelíbí, co nechceme. A co jsme poznali moudrosti, že nám škodí. To je začátek meditace. No a na dechu výborná věc, je, jsou eh, obzvláště v čínské tradici, jsou větry, které nám škodí, jsou větry, které nám pomáhají, léčivé větry, škodlivé větry, hm? obzvláště pěntá eh, tradice, která je málo známá tady u nás. Hm? Tam to eh, rozbírají do detailu, jaké jsou větry, které jsou, které jsou to je napojené na čínskou medicínu. Které jsou příznivé větry, jakožto Náš, naše tělo je jako plachetnice. Hm? A to se hýbe, buď pod nepříznivých větrů nebo nepříznivých větrů. Hm? S příznivými větry se hýbe. Dobré s nepříznivými větry se hýbe špatně. Já jsem to sám teď Pokoušel v akupunktúre. No a to je věda, jak ty větry správně hýbat. No a meditace na větry potom, tedy na vítr, který je ten vítr, který spojuje naše tělo a naši mysli. Ne v těch hrubých formách, ale v těch jemných formách který my těžko vidíme, hm? ale musíme, když jsme na to vycvičený, tak ji budeme vidět čím dá tím jasněji. Hm? Proto meditace na dech hm? má své hrubé formy, má své jemné formy, hm? má své i ty nejjemnější formy, hm? které vlastně vytvářejí hm? v nás. Tu svobodu, která patří, která nepatří našemu malému já, která patří těm vlastně, univerzální harmonii, kterou my nechápeme na základě, které vlastně pracujeme ať už jsme si toho vědomí, nebo se toho vědomí nejsme. No a tím pádem proces osvobozování, jak už jsem se zmínil, je chápán hm? jako proces uvědomování. Hm? No a ten meditace na dech je též proces uvědomování, to i v peruvádě se jasně vysvětluje. Meditace na dech je zjemňování dechu, hm? A na základě zjemňování dechu my pak hm, zjemňujeme mysl, která dech pozoruje, aby hm, viděla věci tak, jak jsou. No a aby mysl viděla věci tak, jak jsou. Důležité je, aby hm, se. Ne, aby nemyslila, ale aby se nevázala na myšlenky my myslíme, ale my se vážeme na myšlenky ten, kdo něco chápe z nedualistické meditace ten myslí, ale neváže se na myšlenky, to je velký rozdíl myslit my musíme ale vázat na myšlenky se nemusíme a v této tradici to je Moudrost, nevázat se na myšlenky, to je moudrost. Pak ty myšlenky postupem času, oni nám neškodí, ale prospívají. Hm? Většině z nás právě myšlenky škodí a právě proto máme v naší společnosti takový bordel. Hm? Hm? Kdyby nám myšlenky prospívaly a neškodily, no tak takový bordel tady nemáme. Protože nám myšlenky škodí a neprospívají, máme bordel. Bordel v těle, bordel v mysli, no a děláme to, co nedává smysl. No a v této tradici, co se učíme, to, co dává smysl, to je právě ta takovost. Ty takovosti, prostě věci jsou tak, jak jsou. A věci jsou tak, jak jsou, my na ně nemusíme myslet. Oni tam prostě jsou, se odrážejí. Kde se odrážejí v té mysli, která nemyslí, a když pak myslí, Takto to odrážení je jiný, protože jak jsme učíme, jak se učíme je na základě právě té takovosti, která je základ, který jsme si buď vědomí, nebo jsme v procesu uvědomování, anebo prostě absolutně nechápeme a nejsme si vědomí. No a proto, Musíme v sobě nechat vyvstat víru, proto vystání víry v Majána. Pokud tu víru nemáme, no, tak my ty překážky nebudeme schopni rozumně konfrontovat. No a překážky, co se týče budistického pojetí, no, to je naše chtivost. Která není odlišná od chtivosti bytostí, naše zloba, která není odlišná od zloby bytostí, no a naše neschopnost být uvědomělí, která není rozdílná od neschopnosti bytostí. Jsme jedna rodina v jedné mysli, no a my si to uvědomujeme. A uvědomění pozoruje uvědomění, protože uvědomění, je, ten, je založeno právě na tom uvědomění, které je nám přirozené. No a na dechu, dech je velice příhodný objekt, aby jsme to poznali. Z uvědomění dechu my pak můžeme přeníst to je čínská tradice, obzvláště tientai, liu miao men a tak dále. My můžeme z toho uvědomění dechu přeníst to uvědomění na mysl, jak pracuje. Aby mysl měla pozornost na něco, první musí být prání. Pokud není prání, tak my pozornost ničemu nevěnujeme. A to jsme buď budhové anebo jsme to, co jsme, bytosti, které se nacházejí v samsárickém bytí. Když věnujeme něčemu pozornost, je to protože máme prání, když máme prání vyvstane mysl. Když vyvstane mysl, my si to uvědomíme. Hm? Když vyvstane mysl, tak taky ta mysl zajde, my si to uvědomíme. No a uvědomíme si tež postupem času toho stavu, než vyvstane mysl a potom, co vyvstane mysl. Hm? To je meditace jedné samskáry, hm? což je samadhi, které... Tento traktát probuzení výhly doporučuje. Hm? No a to je tež základ hlubokého pochopení dechu, tak jak ho máme v tradici tientai čínské. To jsem ještě neučil, to... ale zmínil jsem se mu to, myslím, naposled těch šest překrásných brán k probuzení, což je šest vlastně stupňů v pochopení dechu. Nejprve počítáme dech, aby jsme u něj zůstali bez myšlení. Pak sledujeme dech, jak sledujeme, jsou různé techniky. jiné, úplně jiné v tervádové tradici, jiné v zenu, jiné v tantrické tradici. Ale všechny dávají smysl. No, A když dech sledujeme, Vádové tradici ho sledujeme na místě dotyku a zůstáváme u toho místě dotyku. To se nazývá Anapána V tradici yoga ho sledujeme v tom mezidechu, kdy se jeví pohyb v celém těle. A tím, jestliže zůstaneme u toho, Vákua, ve kterým se děje pohyb, tělo se prosvítí, hm? pak je, můžeme praktikovat. Zemi, metody, Shikantaza, šikantaza, pouhé sezení. Hm? No a poznáme hm, tež hm, smysl kolenů, smysl je nesmysl, hm? krásná. Technika tež. Smysl musíme poznat jako nesmysl, aby jsme poznali, že naše myšlení a realita jsou dvě věci, ne jedna věc. No, no v tantrické tradici zase něco jiného. Taoistické tradici zase něco jiného. Tam vědomně pracujeme s tím vlastně silou, která je element, který je částí ne nás, ale celého univerza. A je vlastně přítomný ve všech formách, protože či vlastně udávají, jak se ty formy vyjelují. A na to je tež technika. My rozvádíme to čí podle různých systémů dýchání. Všechno tohle je z toho také meditace na dehe. No a my bychom měli začít u toho nejednodušího, u toho počítání, pokud to počítání, pokud nemáme máme schopnost hm, na základě v pozornosti zůstat u objektu pozornosti, tak meditace moc dobrá nebude, co se dá dělat. Hm. A ze začátku to prostě nejde, tak máme překážky, tak si myslíme, že meditace není pro nás. No, ale právě ty se. Máme výbornou věc, máme vystání víry. V Mahajánu ty překážky, no to je úplně fantastické. Bez my. Naše moudrost je vůči čemu? Je vůči překážkám, to je duchovní život. Když nemáme prekážky, no tak my vlastně nemůžeme se dostat do té reality, o které mluví duchovní otcové, ať už v jakýkoliv tradici. To už je pak jedno. Hmm? Musíme mít tu schopnost hmm? se dostat do těch duchovních rozměrů, který jsou, ve kterých věci pracují jinak prostě. Hmm? V Indii na to máme velké hady, hmm? Božstev v buddhismu na to máme ty bodhisatvy, hmm? tak ganeš. Takovýhle takovýmhle pupíkem, to nemůžeme s ním konkurovat, jezdí na malé mišce, hm? no a všechno dává smysl. Velký je velký, malý je malý, ale velký se stává malý, malý se stává velký. Hm? No a kde se stává? No v té dimenzi která je duchovní dimenze, mezi životem a smrtí, mezi smrtí a životem. No a tu dimenzi každý potká, ať už chce nebo nechce. Někdo vědomně, někdo nevědomně. No a my, aspoň jestli věříme traktátu vstání, vímy v Mahajánu, my vlastně, Neděláme nic jiného, než pěstujeme uvědomění. Všechny metody jsou metody pěstování uvědomění. No a když uvědomíme, dýcháme, dýcháme jinak. Když bez uvědomění dýcháme, dýcháme jinak. No a to je třeba poznat. tak jestliže pokračujeme dobré v meditaci na dech, tak právě to neuvědomilé dýchání je požehnání. To nás vede k tomu, aby jsme dýchali více uvědomilé. No ale to těžko někomu vysvětlíme, kdo ho nepraktikuje. No a uvědomění dechu z hlediska nedualistické meditace je samozřejmě příznivější, jestli navazuje na yogu. V józe prána jama má stejný význam jako číkům. Prána je čí, jama je kung. Což znamená vědomá kontrola dechu. Kdo kontroluje? My se kontrolujeme. No a do toho dýchání my můžeme přivést, to uvědomění postupně, to nejde hned. Musí mít člověk tepelivost. A ze začátku se snažíme silou, no ale potom když pracujeme s tím jemným dechem, no, tak je zase, jedná se o něco jiného. No a k tomu jemnému dechu musíme přijít a tento jemný dech je spojen s jemnými početky a s jemným vědomím. A jemný vědomí je základ procesu bez no, bezběrného vědomí, my se k uvědomování nedostaneme. A uvědomování je založeno na schopnosti bělé pozornosti. Bez bělé pozornosti, co si máme uvědomit. No to mi nevíme. Z hlediska našeho traktátu, je no, to fantastická, nedualistická meditace. My si právě uvědomujeme těch překážek, čím víc jich jsme vědomi, tím hlubší je naše moudrost. Jelikož Nejdůležitější aspekt poznání souvislého vznikání je právě aspekt neidentifikace, nepřivlastňování. Ten získáváme v pozor, prostě pouhým pozorováním. No ale my tež v nedualistické tradici my můžeme transformovat realitu. Vědomně transformovat realitu. No a v našem traktátu se to děje na základě víry. Vyvstání víry v Mahajánu, Mahajana, jedna mysl, jsme se učili. No a ta jedna mysl je tež základ naší meditace na dech. My se učíme tu jednu mysl, což je takovost, což je vlastní podstata mysli. Ta jedna mysl by teď se věnuje dechu, tak dech Poznáváme tak, jak je, no a pak ho můžeme i přetvářet hm? na něco, co dává dobrý vítl do plachet, na něco, co dává špatný vítl do plachet a bere nás to někam, kam vůbec nechceme. Hm? Vidíme to? Je to třeba vidět jasně? No, a čili ten základ meditace na dech je zůstat u dechu, sledovat dech a postavit mysl na mentální obraz dechu. Ganana, Anugamana, Stápana. To je stejné ve všech tradicích. První musíme počítat, aby se mysl usadila u dechu, pak ten dech můžeme sledovat podle techniky, kterou nám učitel předá. No každý učitel nám může předat jiné techniky. No a pak, když máme jasný mentální obraz dechu, no pak mysl zůstává u toho dechu a nepotřebuje myslet. No, pak se může věnovat ty prázdné mysli. No, když přicházejí myšlenky v prázdné mysli, je to úplně něco jiného, než přicházejí v plný mysli. No. To je nedoristická meditace. Ta prázdná mysl se musí stát poznáním toho základu. Bez poznání toho základu, my stále ťapáme ten základ je v nás. To je nedualistická meditace. Se nemůže přijít od někaď zvenku. Kdyby ten základ v nás nebyl, to říkají Mahajánovi, Učení, které mnoho teravadových učenců si myslí, že je to na pozdějších učenců, ale to není na pozdějších učenců, takové Nagarjuna a Asanga oni věděli, o čem mluví, a mluví ze své vlastní zkušenosti, která je to nejdůležitější, protože to, co je poznání, musíme poznat z vlastní zkušenosti. A vlastní zkušenost to je naše tělo a naše mysl, která je na tělo vázaná. No a když mysl nemá objekt, tak ta vazba je jiná. Když mysl má objekt, tak ta vazba je zase jiná. To je taky třeba poznat. A aby ta mysl zůstala u toho, z čeho všechny fenomény pochází a co všechny fenomény vede, no tak musí mít schopnost té šamaty, toho utišení. A v té šamatě samotný už je vypasaná, protože mysl, která vystává v tom utišení, je iluzorní mysl, jiná mysl není. My hledáme jinou mysl, ale v této tradici jiná mysl prostě není. No a jestliže správně meditujeme na dechu, máme správnou vypasanu, no tak pak je, no je pak, co je vypasané? Pozorování, s čím to začíná a navěkšená. Jestliže správně pozorujeme, tak se odvrátíme od ty tý... ...libosti a nelibosti. K tomu se říká Úpekša. Aby jsme praktikovali Úpekšu, potřebujeme mít... Co? Hm? Prašraddy o tom se mluvím. Musíme mít to uvolnění a jasnost. Hm? Pak se můžeme odpojit od našich chtíčů, libostí a nelibostí. Hm? A pozorovat. No. no a pak to je meditace. Pak nedovolíme ty mysli, aby klesala, nedovolí mi ty mysli, aby se hospyrovala. No a spojujeme šamato to vypašenou. A tím pádem se odpojujeme od té mysli, od těch větrů, které nám škodí. To mi se říká vyvartana, odpojování se. No a když se odpojíme, poznáme čistotu. V této tradici ta čistota je podstata sama všech funkcí mysle a všech vědění mysli. To je ta nedualistická tradice. Protože, se, protože neznáme prírozenost myslem, no tak my ťapáme. To přijde v našem traktátu, teď. jenom se toho dotkneme. Traktát říká, že jestliže máme problémy, tak co se děje. Ztratili jsme směr, Mílu. ztratili jsme směr. Protože jsme ztratili směr, tak jdeme do Orlických hor, chceme jít do Prahy, no, tak máme problém. No, ale první se musíme naučit, kde ty Orlické hory jsou, no, že je to ten správný směr, no, ale pak poznáme, že Orlické hory a Praha, to je jiný, jiný směr, ne? no a pak to poznání špatného směru, no to je požehnání, ne? když nepoznáme špatný směr, no tak halt nás, to ne, halt nás na naše podstata, nepožehná. Ne? No, když poznáme špatný směr, hm? no, tak původně ten směr byl špatný. A když původně ten směr byl špatný, no, tak asi něco děláme chybně. Stejně tak meditující, které nechá tu mysl chybně hýbat, no tak ona ztratila směr, no a tak není divu, že bloudí. No ale když pozná ten správný směr, no tak prostě nebloudí, to je, ona je tam, kde má být. No a co je lepší než poznávání mysli, která je tam, kde nemá ben? Původně ten směr byl špatný, tak co, co si myslíš, že se špatným směrem se dostaneš do Prahy, když jdeš do Lidské hory? Že? Je to jako integrace. Jak to myslíš? Hmm. No, to je. původní mysl, Ta původní mysl je takovost. No. Jenom, že my tu takovost nevidíme, no tak tápáme no. No. někde. Tak no, právě ale... tam, potom taky takovost. No, protože jdeme špatným směrem, no tak ta naše neznalost, nevědomost prosákla takovosti, takže ji nevidíme. Když jdeme správným směrem, tak zase ta moudrost prosákne to v nevědomosti, no takže my začínáme tu takovou tušit no a tím automaticky máme víc uvědomění. Hm? Je to tak? No, tak to je specifika tohoto spisu, proto udělal takový vliv na Číňany, protože to má hodně podobnýho s hm? Když my děláme nesmysly, no tak nesmysly prosakují mysl. Když děláme smysly, no tak zase smysly prosakují nesmysly. No a teď my jsme mezi nima a tomu se říká samády jedné mysli. My nedovolíme, aby jsme... Zůstali ve směru, který nám není příhodný, který nám škodí. No a tím pádem poznáním nesmyslu, my poznáváme smysl a poznáváme svůj nesmysl, poznáváme nesmysl bytosti, poznáváním smyslu, poznáváme smysl bytosti. No a tak jsme bodhisattva, nerozlišujeme Rozlišujeme. Ten, kdo dělá nesmysly, ty se k němu vrátí, protože ta, když nesmysly naplní mysl, no, tak ta mysl bude trpět. To se nic nedá dělat. Za to nikdo nemůže. To je darma. Když je, smysly, čistota naplní mysl, no, tak se naplní, to je taky darma, protože původně to mysl nemá žádný tvar, který je daný. V ní se střetává to čisté a nečisté. No a to je álája. To jsme my. S tou myslí jsme se narodili, s tou myslí pokračujeme, s tou myslí zemřeme. A ta mysl, to je klíč k našemu pochopení v této tradici. Hm? V ty mysli se střetává to, co je přechodné, s tím, co je stále. Hm? To, co je stále, nás naplňuje cnostmi, to, co je nestále, nás naplňuje nepokojem. Jestliže na tom upíváme a nechápeme ten základ. Hm? To je nedualistické pochopení. Je nám to jasnější? No. Tak se učíme. Náš stav je stav míšení, my jsme mixéry. Tak jsme tam hodili vajíčka, hodili jsme tabouku, hodili jsme tablíko. Hmm? No a taky se tam hodili různý nesmysly <laughs> no, a ty nesmysly vyplavou, když se to místí všechno. Hmm? Kdy vyplavou, těžko říct, ta karma je nevyzpytatelná, hmm? proto nemá ani začátku. Ale může mít konce, jestliže pochopíme převrácení mysli, což je yoga-čára, moudrost. Moudrost. Zárí. Zašpinění nezvraty. A my jsme mixer. Hmm? Když jsme mixer, tak jsme tam namíchali různé jedy a namíchali jsme tam taky med a různé a dobré ovoce. No a tak mixujeme, mixujeme, mixujeme. Hmm? No, když eh, mixujeme s moudovostí, no tak ty špíny se pomalu čistí. Když mixujeme špatně, No, tak čím dál, tím víc údajů. No, no nedoristická meditace a tím asi bychom mohli skončit. Za chvíli budou. Soon I will have interview eleven to 12:30. Today a wonderful day. What a wonderful day. <laughs> <laughs> Let's go out. Oh, it's.